Ezúton szeretném felhívni a figyelmet, hogy nyugodtan üzenhetek nekem a műsorba. Új is mindenkit leosztok. Ja meg üzeni, hogy jelentkezzetek a nyereményjátékra, a kis malacosra. Ott van az oldalon. Na csővász pudvások, én leléptem. Még be kell tolnom egy diannás cukrot a popíba.